Bueno, Gaurkoan urbildoen gara, Foro Sozialaren jardun honetara honetara, instuzen adirazteko leniketaben, ezkera bertzaleak guztiz begionez ikusten duela, Foro Sozialetik egiten ari den alegina, berriro ere, bake prozesua indartzeko, bere, bere martxa sendotzeko. Gure ustez, Gizarte Zibilaren papera lidergoa ezinbestekoa da prozesu aurrera eramateko, ak proposatzeko, eta baita eragile politiko eta instituzionalei e, presio eta bide e, bide berri horiek erakusteko ez. Guguste dugu ponentek esan duten bezala lehennik eta behin oso present izan behar dugula, Euskal gizarteak lideratutako prozesu bat izan behar dela. atera Euskal, Euskal Herrritatarrok ateratzen ez badugu e, prozesu hau beste inor. ez dela etorriko e, prozesua horrera ateratzeko eta beraz jokoan daude gauza importanteak etorkizun zun e, e, Guk geuk Euskal gizarte osatzen dugun e, guztiok e, gure gure kabuzte eta konpondu beharko beharko ditugunak ez e, eta hori da inongo zalantzarik gabe errezetarik onena e, Konponbide prozesua e, porrotera, eraman e, dutenen aurrean batxerto bestla, txerto ho eta goki bezala funtzionatzen.